Відповідальне завдання командування нами успішно виконане, і вперше за довгі воєнні роки у мене з'явився вільний час. Я відчув потребу осмислити все, що мені і моїм товаришам довелося побачити, пережити. Осмислити і розповісти. Але кому? І як? На художню розповідь я не зважувався. Про опублікування документальної повісті тоді не могло бути й мови. Розвідник, виконавши своє завдання, надовго, іноді назавжди, залишається невідомим, безіменним. Все це я добре розумів, і все ж, і все ж списав чимало паперу, адресуючи свої записки лише одному читачеві, самому собі. Згодом інші справи, події і радісні, і сумні надовго, на десятиліття затримали роботу над рукописом. Я згадав про нього, коли в пресі з'явились розповіді про діяльність групи «Голос» у тилу ворога і були названі наші справжні імена. Потім на телевізійній екрана вийшов майор Вихор. Немає потреби переповідати зміст фільму. Нагадаю лише, що герої його ціною власного життя врятували древні втелець Польщі Краків. І хоча фільм художній, герої його збірні, чимало епізодів і трагічний фінал вигадані, багато глядачів на безпідстав – здогадались, що в ньому йшлося про діяльність групи «Голос». І от листи. Листи на адресу моїх товаришів і на моє ім'я пишуть піонери, комсомольці, земляки, металурги, молоді воїни ветерани війни. Пишуть із різних куточків Радянського Союзу, із братніх соціалістичних країн. Понад сім тисяч листів. І майже у кожному запитання, як усе було насправді. Як це було? В листі зараз Спершу я намагався відповідати усім, та незабаром переконався, що це мені не під силу. Залишалося одне знову. На цей раз у співавторстві з літератором Борисом Хандрусом засісти за давні нотатки. В пригоді також стали фронтові документи, які збереглися з тих часів, листування різних років. Так народилась документальна повість, пароль «Думспіро». Думспіра, сперо, поки дихаю, сподіваюсь, поки живу, борюсь». Саме ці слова, як уже знає читач, стали своєрідним паролем для зв'язку між нашою розвідгрупою і керівництвом польського патріотичного підпілля у Кракові. Користуючись нагодою, хочу сердечно подякувати всім, хто допомагав мені в роботі над книгою, зокрема Кудрявцеву, Владиславу Петровичу, Шаповалову, Олексію Трохимовичу, моїм польським друзям Владиславу Бохенику і Юзефу Займсу, авторам численних листів, які спонукали мене взяти перо, Читачам, чиї побажання і службі. Враховано у цьому виданні. Кінець книги. Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства сліпих. Київ, 1980 рік. Фэнбук-режиссер Вера Поляндра.